Чокнулися склянками та пригубили їх, Андрія немов змія в губи вжалила. Він збагнув, звідки підступало те недобре перечуття. В склянці була вода, звичайнісінькі помийки, від яких тільки ледь-ледь відгонило гаянчишеною сивухою. Ріг столу нестерпно натис на груди, проте... Андрій не відкотив коляски, лише гидливо відставив склянку і зашипів. «Сволота! Йому хотілося плюхнути помиями тими в халамедову пику. Але він добре відчував, він добре знав свою непорятовність і своє бессилля. Зовсім був тверезий, надто тверезий, щоб розуміти і бачити це. Він тільки сціпив зуби і впав чолом на холодну слизьку церату ніби й справді набрався вже до нестями. Сволота, у сволота, ображено вистогнав він. А відцирати віддало чимсь таким, що погнало недобре слину. Андрій відсахнув голову і майже під носом у себе побачив кавалок того севружного чи стервужного, пришепченого для поважних гостей закусоне. Він гидливо змахнув його зі столу й сплюнув. А що? Хіба я що? Що я винен, що вона таку вигнала і такою торгує? Часто кліпаючи, виправдовувався халамет. Перехиливши склянку, він досить правдоподібно скривився, неначе випив щось дуже міцне, гучно видихнув і старанно пережовуючи, став заїдати своєю ж закускою. Та ви випийте? Випийте її, не така вона вже й слабенька. Та смоли б ти напився разом із цими помиями. Я думав, ти людина. Такимо я не дремлюще, каже. Всі, ще встигнемо смоли скуштувати, не злостивився халамет. Зжувавши свої котлети, підібрав із-під столу, та не будучи лихим, він негордо потягнув до себе і тарілочку з курячими стегенцями. Я собі міркую так. «Краще переїсти, ніж не доспати», – пожартував, приміряючись до стегенця. «Свиняти?» – виказав йому Андрій. «Ха, а чим свині гірші від людей?» – поставив халамед зустрічне запитання ще й наполіг. «Ні, а що от ви мені скажіть, чим свиня гірша від людини?» «Або, коли дозволите, я запитаю вас по-іншому, чим люди кращі від свиней?» «Халамеда?» Розпирало дурнувати базікання. Андрій одвернувся від гостя і відкотив трохи коляску. Біль образи виїдав йому очі. Нудотою підступав у Гроди, хоч, власне, образи справжньої на халамеда і бути не могло. Павлина, ось на кого ремствувала його зболена душа. За якусь мізерію, одного карбованця нещасного, вона так втоптала під ноги рідного батька. Дала б того карбованця. І халамед пішов би до гаєнчихи за півлітрою, літрою, навіть якби він і надпив. Ну він завжди надпиває, то приніс би ще досить. І не наливав би таких помий, як зараз. То що, ви що, не хочете її зовсім? Халамед і не збирався відчепитися. Не така вона вже й слабенька, як ви втовкмачили собі в голову. Він потягнувся рукою до склянки, в яку наливав Андрієві. «Ну, тоді я її зничтожу, коли господар нехтують». Він випив і знову скривився, як і вперше, а закушувати взявся другим курячим стегенцем. Казав Денисів Олекса, якби був Богом, то на кожних десять жінок дав би одного язика, а на кожних десять курок – Одну лапу, щоб не гребли в городі. Хе, дурний чоловік. Без ніякого тобі поняття під покришкою. Як на мене, я кожній курці, як бог стонозі, причепив весь десяток лап. А що, ото було б стегенець закушувати. Ну, а за язика жінкам, то може він і правду каже. А ще краще і зовсім їх без язиками лишити. А життя легше стало б. Андрій у бік халамеди і не глянув. Дмитро з досадою відклав недогідене стегенце. «А ви що, не бажаєте слухати мене, чи що? Ви обижаєтесь на мене? Що, обижаєтесь? Ну, тоді, якщо ви так хочете, я знову піду зараз до гаєнчих і принесу вам первачку першого сорту. Кажіть, хочете?» Андрій подивився на нього з відвертою ненавистю. «Ну що, йти, чи що?» Невинно, допитувався халамет. Тільки не обижайтеся на мене. Я піду і принесу цього разу лише вам. Сам, без вашого дозволу, не доторкнувся навіть. І не понюхаю. І доливати теж не буде, хай мене грім поб'є. Він помовчав, витримуючи Андрію погляд. От тільки що, знаєте, гаєнчиха гадюка так, набор нікому не дає. То чого ж ти потякаєш? А що? Ви вділіть мені щось із хати. Он хоч би оту гондички розмальовану тарелі, що в миснику вашому стоїть. Ну, за неї дві пляшки перваку буде, це точно. І божитися не треба.